Рибалки викидали рибу на піщаний берег. Тут же старші ділили її, як дими. І жінки, і діти, зібравши в кошилі та міхи, несли це додому. Помітивши озброєних чужинців, селищани враз притихли. Наперед виступили чоловіки. У насторожених очах зачаїлося запитання «Хто ви? Друзі?» чи вороги, з чим прибули. Та перш ніж Київ стиг пояснити, хто вони, з гурту вийшов поважний сивобродий дід у довгій полотняній сорочці, підперезаний вузьким ремінцем, простягнув шкарубки в узловаті руки і вигукнув «Ба, Київ, ти, яким побитом!» Це був старішина межамер так, стрию, це я, відповів Кий, а зі мною брат хорив і мій друг ясен. Старий обняв хлопців радий я, радий, що мене навістили, а що скоїлись на росі, що мчали без відпочинку ви. Бачу коней загнали геть, ледве поводять бідні боками. «Чи б не приключилася біда, яка з братом моїм стуром?» Кий заперечно похитав головою. «Ні-ні, отець, дякувати Богам, живий і здоровий!» «Тоді» – і гримнув на жінок і дітей. «Беріть рибу і киш звідси!» Коли жінки і діти, забравши рибу, пішли геть, а чоловіки згрудилися біля старішини, кий сказав. Гунни об'явилися в наших краях стрию. Давно не чути було. Лише акацири іноді налітали невеликими силами, щоб пограбувати нас. А це гунни Ернака. Уличі примучили. Ми з дня на день теж чекаємо нападу. Ось як та пошкріб негнучкими пальцями сиву чуприну. Селищани, вражені несподіваною звісткою, стояли мовчки. З власного досвіду чи з оповідей старших знали, яким тяжким і ненависним було гунське ярмо. Та й до цього часу гунські племена ще були досить міцні і войовничі і почували себе господарями степу, між Дунаєм та Доном. І лише люті чвари та незлагоди між їхніми вождями спадкоємцями Аттіли, не дозволяли їм об'єднатися і знову стати тією страшною, злою силою, що ще зовсім недавно підкоряла собі всі довколишні землі племена. племена. на Межамир перший порушив тишину. А що ж князь Божедар він знає про це? Князеві три чисниці до смерті. Що він може порадити? Кий махнув рукою. А старіша натур? Отець послав нас до тебе, Стрию, щоб ти допоміг закликати на поміч наших сусідів сіверян та деревлян. Він гадає, що лише гуртом Об'єднавшись, ми зможемо дати откоша Ернакові. Якщо ж виступатимемо поодинці, то всім нам буде біда. Межамер довго дивився на кия, морщичи високе чоло. Був він, видно, не дуже бистрий у думках і вчинках, але очі світилися розумом і допитливістю. Врешті він промовив. Тур міркує розумно. Та й кому ж, як не йому, знати гунні у їхні звичаї? Довелося сьорбнути лиха з гунської чаші під час походів тіли. Безперечно, нам треба об'єднатися. Перевага Ернака у тому, що все його військо в одній купі, в одній руці. Куди захоче, туди й поверне. Коли захоче, тоді й вдарить.